Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugămuneți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Domne miluiește. Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Teotis. Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Umgrovlachiei, locțitorul Cezarei Capadociei și Patriarhul României. Pentru preasfințitul episcop fie Pragoveanul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne! Postiv și iubitor de oameni, Dumnezeule, ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și și în vecii vecilor.